«Свій?» – Альгерда спирхнув. «Ні, пані Дари, але щоб Дара не знала, що то для мене». «То як? Вона погодилася?» «Так. Невже їй більше ні для кого малювати?» «Ні, чому? Я бачив незакінчений портрет чоловіка. Вона саме над ним працювала». «Що за чоловік?» Ярослава здивував його тон. І взагалі, до чого цей допит? «Цезаріон Пшебицький, шляхтич із загону графа Кшиштофа Бальського». «Я знаю, хто такий цей Пшебицький», гримнув на нього Альгірдас. «Доводилося чути». Він помовчав. «Що ж, іди, я покличу тебе завтра». «А...» «Не хвилюйся». Я згодом покажу тобі, де ти спатимеш. Іди. Вночі Ярославові наснився Острянин, таким, яким він був три роки тому, ще за часів Шведської війни. Молодий король згадав тоді про козацькі походи на Чорному морі і надумав уникнути кращих у вир Балтійських негод вояків. Для цього він виписав козацьких майстрів – щоб вони зробили на Німані 30 чайок і наказав Іванові Сулимі, тодішньому кошовому отаману, зібрати реєстр з півтори тисячі козаків. Ярослав на свій подив увійшов до того реєстру і одного разу навіть супроводжував Острянина до Варшави куди останній їздив на зустріч з королем, щоб висвітлити події на Балтиці. Чупага тоді гадки не мав, що Сулима, відсилаючи його у шведський похід, у такий спосіб рятував йому життя. Кошулей припускав, що, розв'язавши війну зі Швецією, Польща не надто стежитиме за справами на Січі і не буде готова відбити напад на кодацьку фортецю. Так і сталося, бо невдовзі король отримав звістку, що замок знищено, а коменданта та всіх, хто мав нещастя опинитися разом з ним, розстріляно. Пізніше на загальних січових зборах Яцько тримав Ярославу під руки, бо той усе поривався набити пику. Панові Жолкевському, який насмілився вимагати у старшини у голову Сулими, як основного провідника нападу на кодак. Ходили чутки, що Жолкевський сипнув між козачинами грішми, аби не захищали Сулиму. Ярослав знав те напевне, бо йому, як осавулові комісар у козацьких справах, Першому намагався нав'язати кілька золотих. Золото! Чи могло те золото мати над ним якусь силу, якщо людина, яка з доброї душі урятувала йому юність, мала б загинути від катівського меча? Чи був хто у світі вартий мізинця цього славного лицаря, що безліч разів ходив на турків і жодного разу навіть не був поранений? Сам папа нагородив його золотою медаллю за те, що Сулима подарував йому 300 турецьких бранців. У Ярослава не вкладалося в голові, що козаки, які понад усе ставили лицарську честь, так зганьбилися, видавши свого отамана польській короні. І ніхто, навіть король, який намовляв Сулиму перейти в католицтво, що бутім-то могло пом'якшити вирок, не врятував його голови. Та що голова? Тіло було порубано і розвішано для постраху на вулицях. Після страти Сулими Ярослав просидів три місяці у льоху, бо реєстровці боялися нового бунту. Потім захворів, і був знає, скільки пролежав у гарячці – аж поки навесні 37-го під час повстання Павлюка не втік до Польщі. І він міг, звичайно, підтримати нового сміливця, який знову вирішив повстати проти влади поляків